اذا الشمس كوعيرا سوره التكوير قام کی صورت ہے 29 پکے ایتون دی یو کام دیر ایتون دی پدی په حالت نزول کی په حالت جمعی کی دا 31 نمبر صورت ہے په حالت نزول کی ووم نمبر صورت د قران دی درس سوره الہاب نا پس نازل شویل سوره الاعلى نا مخ کی نازل شویل سوره الہاب نا پت نازل شوئے دی. سور اعلان مکہ نازل شوئے دی. ربط اینا ما قبل ترسلے. ما قبل کی بیان دا قیامت ہو. دا قیامت ہو لنا کہے بیان دا قیامت دی. اخری سورت اونا ٹھول تقریباً دا قیامت بیان دا بگی. سورت پورا مکی دے بھائی. او. ایدہ الشمس. تالہ چنور بینو رشی. کوویرد بینو رشی. امام بقاری رحمت اللہ علی کتاب التفسیر مخاری شریف کے دابو مریر رضی اللہ عنہو روایت نقل کرے دی چې نبی علیہ السلام فرمائی دی چھے دا قیامت کورن بنور او سپگمہ داو پا دریاب کیو غرزولیش نور او سپگمہ با دریاب کیو غرزولیش نو فرمائی ایزا شمس کو ویرد کلچ بی نور بینورشی و ایزا نجوم ان کا درد کلچ دا سطوری خرشی و ایزا الجبال اسوی رد کلچ دا غرون و اذا لعشار او طلبت له 300 دولار بوقا بیکار پادیشی دې دی څه مطلب شي له 300 دولار بوقا بیکار پادیشی ها اصل کې اولني مخاطبين چې دا عرب دي ګر اولني مخاطبين چې دیغه عرب دي دی. او دا غي په دې 300 دولار بوقا دا یوې دولت غنني شي کا له دولار بوقا وکړه له 300 اناغه لگن انتو باشی چا تر دا کیمری موٹری یا تر موٹر دا سی باوگا اثنان کی تر تر دیا ون نمبری پی ون نمبری پی چه دیرانه ون دیرانه ون نو دا دا بلوی تر گنلش انو پا دی وجبانه دا غو کی ذکره پا کیوکو چه دا اذا شمد و کوئی بینورشی و اذا نجوم انکدر او کھلت سوری کھڑشی و اذا الجبال و وإذا الجبال سويت او كلت صغرنا روان كديشي واذا الايشارت اطلت او كلت شي ثلاثه مياه تبلار بوكا बेकारه پديشي واذا الوحوش حشرت كلت زنگل تارو راجمشي دام تول راجمشي هرک تمپچي واذا البحار تجرت او كلت دریا غونا گرم كديشي واذا النفوس زوجت او كلت خلق جوڑے جوڑے کريشي واذا الموجودات سويت او كلت دا به دغور موجوده ما شومان جنکه چې ژوندته څه شي اړینه سوال وکړې بیا یې من قتل کلم بو نام کړو چې تاسو قتل کړي شوي نو د عرب مشرکین ودا کول ته ماته تا به بیان کړو تثبیت کینه د ماته دي جړل ته یا رسول الله الله بركاته ما کیو کې انو ورته اول اسلام یه د ما کنه قبل وینه یا رسول الله ماشوملوري مې وکړه وتم اګه کمه وی ته چې ری بچمه پیداشه کال <سؤال> کیلوه کا او کجر جنې ځندای خفقا سفر مجرالم قدره توې ځندای مې خفقا کړې ده سموده 1300 وړ جنې مونکرره مختصرن ذکر کو هما او تر ډېر لو بکول او ډېر ضات ورته مون هامې خځه مې په وجه چې ری جنې طرفه د ډېر مینه اگره کال وی چې دا خواوې جنې ده کمه چې تا چې غر کې کا ما پټه ساتل و گاوندانو کا دالو یو شواله لور دا عمره ختت سالي په بیا غره دا یې د زماني غیرت او جذبه یې تا خپل لکه نن تباو نيته نا وختون قوم ده کنه الله دې پوره کړي دا هم دا کلیله قاعده وختون قوم چې دا ټک نه پوره دي هغه جذان څه حاله کوي اي په دې کې ني نه روزي موهيني ني چې ګورو نه پاتي دا یې لاليانو نه نه پاتي ګورو जबाबاري وي امو ته وولاړي به دې بل ته دا کی بو کی کې به دې نداء هغه ورته دغه جواز لورو انا به کومېت لا و نه ډیر چي دیواله ورکان نه نوکنه تا ورغار کمه تا فارمې په واړو دی ماته به الله دې مافي کوي ان الله في غمر ورته یو مافي ورته کوي وختي یو روایت سره دا آیت سره دا دلیل چوک نه دې رب ات ورته راتلو نو فرمایي به اي ذمن قتلت و اي ذ او دا ټولې پانی شيدي دا به پرديشي و اي ذ عمل نامي پانی و اذا سماو و کشتت و او اطمانون و او دین کرشه و اذا جحیم و سعره اوور جده بخورم کرشه و ارلدون و او باکیوالش و اذا جنت اوزلیفت بها او اولیه ها او بابا شوروش و اذا جنت اوزلیفت او دا جنت او دیبن ازدیکتش علمت نفس اما حضرت اوه علمت نفس او با فیجن یاریو نفس تکیر اوریا بوتی او کتمیل کنت پت کا تم بہو کو باندھے پرست کی ذن کی الجوارل کنت نیت ذن کی پھتی ذن کی واذا الليل واللیل اذا اطعس او دش بچدا کرے کہ قورشی او طهر کرے چرناش انه لقول رسول دا قول رسول عزت والے نبی گمبر دی عرش مکین دا قوت نه اند ذلال شمکین شدع کوبر والدے دارش والے تر دم مرتبه مو د عرش والا ان استرا مرتبه مو اندون کده رب ذل جلال عرش والا ترا مرتبه مو یعنی الله تعالی مرتبه مو اندول کده ولا قد را او بیروق فل بل مبین او پتا دی ترول دته جبریلان اندرا داتمان دا پکاره کیناره باندې دیکل لیدلو دی سورۃ نمبر 7 کی دذکر کته و اجتماسی پارکی سورة النجم آیت نمبر ست و اجتماسی پارکی لقدر آو بلوکو که المبین ها جی کم کم زی قوة خا زی قوة نهندز العرش مکین نه عرش والتر مرتبه من دون کده مطاعن تمامین منل شوه دا غزا امانتدار ثم امين بیا دا غزا امانتدار ها او مطائم باندې لشي و ما صاحبكم مجنون نه تاسو ملګری پیغمبر لیوانه دی پیغمبر مجنون دی و دا مجنون نه دی دا روغ موټ دی ها و لقد راو بلق بالمبین نو دې کایت چې سورۃ النجم جمایت نمبر 7 کې وګورئ بیا ها او ما هو علی الغیب بضنین و ما علی الغیب اه نه دې په غیب بظنين بخيلا وما هو بقول الشيطان او نه دا خبره شیطان رټلی شي بي خبره شیطان خبرهونه دا الله دې کی دا خبر دا. شیطان بگی جاګړو ان دا ان فاین تذهبون فتقم قاتا تتقي تختی هو الا ذکر للعالمين نه دا مگر نه thiệt عالمين له پاړه لمن شاء منكم يتقيد سوف جو غاردا سنا چې برابر شوما تشاو نه الا انشاء الله مغوارئ تاسو موږ ورته چي الله رب العالمین رب د عالمین